Дома постанова комісії, щоб передати державі, а він сховав. Однесли до нього дівчата і самі повтікали з села. Хтось питає для судового значення Отроходін. Відок є. Одна комсомолка випадково чула, як Катерина, та що втекла, розказувала про катранників. А бригадир бачив, чашу брала Катерина. Негайно здати чашу, призначив Отроходін, здобувши металічний тон, мов командир приокопі. В противному разі, ти відповіси і сім'я з тобою. Його жінка з дітьми втекла, повідомляєш і кряту. Я сьогодні знав. А, відчула, що злочин розкрито. Мабуть, і він намірився тікати, як спровадив сім'ю. Признавайся, де чаша? Мирон Данилович відповів без мови, розвівши руки і заперечливо головою відхитавши. Не брав? Не знає, бо вирішив коли змовчати цілком. Вони думатимуть, що сховав чашу і принімів. Бач, страшно проговоритися. Треба знак подати. Нехай забудуть про сім'ю. Отроходін бачить і радіє в думці. Він дос розколиться, натиснув. Тупотом набіг на селянина і закричав. Чого відхитуєшся, де чаша, Зрозумів тоді катранник. Ти й і не порушна. Бо вчепить ціла чинав кожний знак. застиг селяним, хоч болісно впекла на пасті. Знов викриком допитувач різав слух. Кажи зараз, бо тут тобі кінець. Насунувся хмарою, що кидаєш Діниць блискавку. Кажи, поки дійду до п'яти. Раз, два, три, чотири. Чуєш? Одчисляю п'ять і виб'ю душу з тебе. Ну я жду. Кажи, чого мовчиш? Катранник безмовний. Тоді враз, руку відкинувши, розмахнувся отроходін. І вдарив селянина по голові. Ой, кнув той і, скручуючись на місці, упав до ніг допитувача. Лікті стукнули об підлогу. Отроходін потер рукою поло свого пальта і одвернувся, зиркнувши на обличчя селянина. Чи живий? Якщо вмер, сліди чаші пропали. Можна було б віддати впертого в сільраду під арешт. Але хтось здобувши чашу прикарманить або виставиться для відзнак через твою невдачу. Ні, краще так. Супроти канцелярських шакалів ледве вліз сюди на склад, а тобі досі дерся до млина між мертвяками. Про життя селянина як окрему цінність гадків отроходіна немає. Розворуши, звелівши крятому. При дверях поруч й лопати стояло віддрогу з брудною водою. Приніс Шікряту і линув на голову непритомного. Той відкрив повіки і застогнав, а поливач метко вдарив ногою під ребра. Заворушився тоді селянин від різкого болю і пробує встати, опираючись руками об запилену долівку. Шікряту і напарник Сива Ушанка рванули його під руки і поставили. Силу він на ногах тримався, голова падала на груди, мов невидющі були очі без живого свічення. Від того його Отроходін несамовито вимовляючи в думці собі пагас, Про брак світла в очах селянина. Навіть не приховує почуття, тільки удає, що дуже радий притомності побитого. От, проснувся. Хто знав, що ти такий? Торкни і вживалися. А сам винен, бо роздразнив мене. Залізного можна збісити. Ну, каже, де чаша. Пождавши, марно міняє голос. Їсти хочеш. І сім'я теж. Я нагадую. Повернув обличчя до гурту і звелів. Мішок пшениці. Два підручні тягнуть від стіни обпорошену вагу. Скажи, де чаша? Мішок твій. Катранник, підтримуваний з обох боків, мовчав, хоч поставлено мішок перед його очі і розкритось. Дивився безвиразно він, а вмить аж сіпнувся і втопив погляд в живий колір пшениці.